Потворний хлопчик Едіт Феллоуз, як завжди, пригладила свій робочий халат перш ніж відчинити двері з надійною системою замків і переступити невидиму розмежувальну лінію між буттям та небуттям. З собою вона мала записника та ручку, хоч нічого більше не записувала, крім тих випадків, коли відчувала абсолютну потребу щось занотувати. Цього разу вона мала ще валізу. Ігри для хлопчика. Сміхаючись, сказала вона охоронникові, який і гадки не мав про щось її питати, і махнув рукою, дозволяючи пройти. Потворний хлопчик, як завжди, відразу пізнав, що зайшла вона. Побіг до неї, загукав, трохи шепелявлячи. «Міс Фелоуз! Міс Фелоуз!» «Тімі!» – озвалася вона – і провела долонею по кудлатому темному волоссі на його голівці. «Що таке?» «А Джері прийде гратися знову?» – запитав він. «Вибачте мені за те, що сталося». «Вже все добре, Тімі. І тому ти плакав?» «Не тому, міс Фелоуз. Мені знову наснилося». Він відвів погляд. «Той самий сон. Губи міс Фелоуз стислися. Звичайну випадок з Джері міг знову викликати той сон». Хлопчик кивнув. При спробі всміхнутися, показалися його завеликі зуби, а губи, випнутого вперед рота, розтяглися. «Коли я вже стану такий великий, що зможу звідси вийти, міс Фелоуз?» «Скоро», – лагідно сказала вона, відчуваючи, як її серце розривається. «Скоро». Міс Фелоуз дозволила хлопчикові взяти себе за руку, і з приємністю відчула теплий дотик сухої шкіри його долоні. Він поїв її через усі три кімнати, які становили першу секцію Стасіса. Доволі затишно, так, але все ж довічну в'язницю для семирічного чи семирічного хлопчика. Він підвів її до єдиного вікна, зверненого до порослої чагарником частини світу буття, тепер прихованої ніччю де огорожа та застережливі написи забороняли будь-кому прогулюватися без особливого дозволу. Він притиснувся носом до шибки. «Туди, міс Фелоуз!» «У кращі місця, гарніші місця», сказала вона сумовито, дивлячись на його сердешне, маленьке, ув'язнене личко, чітко окреслене в профіль проти вікна. Його лоб пласко збігав назад, і волосся лежало на ньому патлами. Потилична частина черепа випиналася і, здавалося, робила голову заважкою, тож вона ніби просідала і хилилася наперед, горблячи все тіло. Кощаві надбрівні дуги вже починали вигорблювати шкіру над очима. Його широкий рот виступав наперед далі, ніж широкий і плаский ніс. У нього зовсім не було підборіддя, а тільки щелепна кістка – гладенько заокруглена вниз і назад. Як на свої роки, він був малий, а його короткі ноги – криві. Він був страх потворне хлопченя, і Едіт Фелоуз ніжно його любила. Тепер він не міг бачити її обличчя, отже вона дозволила своїм губам розкіш затремтіти Їм не вдасться вбити його. Вона піде на будь-що, аби запобігти цьому. На будь-що. Вона розчібнула валізу і почала виймати з неї одяг.